Його головної сцени Отже, Брюс знав, що робило його кращим актором Ніж я готова була визнати Оскільки, схоже, ніхто інший не додумався до того Що щойно спало на думку мені Інакше вони б уже підійшли і притиснули його до стінки Але не я Я так не працюю Крім того, я не почувалася здатною на це О, нервова Анно! Прийми мене, я почувалася просто жахливо. Можливо, обнадійливо сказала я собі, притулок і є пеклом. Але додала, згадай, скільки тобі років, Грето, будь справжньою, безкорінною, беззаконною, безжальною, двадцятидев'ятирічкою. Гуркоче і вщух вал вогняний, тоді, незграбно зігнуті під ношею снарядів, гвинтівок, заступів і бойового спорядля, люди штовхаються і йдуть на густий вогонь, ряди сирих облич, тремтячих губ під маскою страху, вони полишають траншеї, йдуть через бруствер. А час байдужий квапно цокає на їхніх зап'ястках. Сасун Західний фронт, 1917 «Будь ласка, не треба, Лілі! Я мушу, коханий! Серденько прокинься, тебе що трястя б'є?» Я ледь розплющила очі і збрехала Сідді усмішкою. Міцно щепила руки і дивилася, як Брюс і Лілі шляхетно сваряться біля пульта дивана. І шкодувала, що в мене немає великого кохання, яке б затьмарило мої страждання і стало прийнятною заміною вітрам змін. Лілі виграла суперечку, судячи з того, як вона відкинула голову і вислизнула з обіймів Брюса, обдарувавши його гордою ніжною усмішкою. Він відійшов на кілька кроків, хвала небі сам, він не став здвигувати плечима перед нами, як старий чоловік, хоча його нерви здавали, і було видно, що він зовсім не витримує інтроверсії, втім, як і всі ми». Лілі поклала руку на спинку пульта, стиснула губи і обвела нас поглядом, здебільшого самими очима. Свій чубчик вона перехопила сірою шовковою стрічкою. У своїй короткій сірій шовковій сукні без сталії вона була схожа не стільки на флапера, хоча й на неї теж, скільки на маленьку дівчинку, якби не виріс, достатньо глибокий, щоб довести протилежне». Її погляд завагався, а потім зупинився на мені, і в мене всередині все тьохнуло від перечуття того, що зараз буде, бо жінки вічно обирають мене як аудиторію». Крім того, вона глибоко вдихнула, виставила підборіддя і сказала голосом, який став навіть трохи вищим і більш британським, ніж зазвичай. «Ми, дівчата, часто кричали «Зачиніть двері!» Але тепер двері зачинені наглухо і назавжди. Я зрозуміла, що вгадала, я ж зіщулилася від ніяковості, бо знаю цю любовну звичку думати, що ти – це інша людина. І понад усе прагнути прожити її життя і загарбати Її славу, хоч ти цього й не усвідомлюєш, і нести за нею її послання і як усе це може спаскудити справу. Проте я мусила визнати, що почала вона непогано, принаймні це звучало неприємно схоже на правду. Мій наречений вірить, що ми ще зможемо відчинити двері, я ні. Він вважає, що дещо передчасно обговорювати ту химерну халепу, в якій ми всі опинилися. Я ні. З боку бару почувся різкий сміх. Мілітаристи відреагували. Еріх виступив уперед, виглядаючи дуже задоволеним. "О, тепер ми маємо слухати промови жінок?" вигукнув він. "Що це взагалі за місце? Гурток вишивання Сідні Лесингема по суботах?" Бой Севенсі, які зупинилися на півшляху між баром і пультом диваном, повернулися до Еріха, і Севенсі виглядав трохи кремезнішим, трохи більше схоже Кожим на напівконя, ніж сатири в ілюстраціях до книжок з міфології. Він тупнув, досить сильно, як на мене, і сказав: А пішов би ти під три чорти? Я з'ясувала, що він вивчив англійську від одного демона, який був докером із синдикалістицько-анархістськими поглядами. Еріх на мить замовк і стояв, осміхаючись, поклавши руки на стегна. Лілі кивнула сатиру і прокашлялася, виглядаючи наляканою. Але вона не заговорила. Я бачила, що вона щось обмірковує і відчуває, і її обличчя стало потворним і виснаженим, наче вона потрапила у вітер змін, який ще не дійшов до мене. А її рот скривився, борючись зі сльозами, проте кілька крапель таки бризнуло. І коли вона нарешті заговорила, її голос став на октаву нижчим, і це вже був не просто Лондон, а й Нью-Йорк. «Я не знаю, що воскресіння означало для вас, бо я тут новенька і терпіти не можу ставити запитання. Але для мене це були чисті тортури, і я тільки шкодувала, що мені не вистачило сміливості сказати Сузаку. Я б воліла залишитися зомбі, якщо ваша ласка. Краще вже кошмари. Але я погодилася на воскресіння, бо мене вчили бути ввічливою, ібо в мені сидить демон, якого я не розумію і який завжди хоче жити». І я виявила, що все ще почуваюся як зомбі, хоча й можу порхати туди-сюди. І що кошмари нікуди не зникли, хіба що стали значно яскравішими. Я знову стала молодою дівчиною 17 років і, гадаю, кожна жінка мріє бути 17-річною. Але в голові мені було зовсім не 17. Я була жінкою, яка померла від хвороби Брайта в Нью-Йорку 1929 року, а також, оскільки великі зміни... «Закинули мою лінію життя в нове русло жінкою, яка померла від тієї ж хвороби в окупованому нацистами Лондоні 1955 року, але трохи повільніше, бо, як ви можете собі уявити, з випивкою там було сутужніше». «Мені довелося жити з обома цими наборами спогадів, і світ змін не стер їх, як мені казали, не стирає він їх у жодного демона, і навіть не відсунув їх на задній план, як я сподівалася». Коли якийсь хлопець зі змін казав мені «Привіт, красуне, як щодо усмішки» або «Шикарна сукня, крихітко», я по думки поверталася в Бельв'ю, дивлячись на своє набрякле тіло, а світло ставало схожим на крижані шпиці або в ту жахливу, просякнуту джином спальню в степні, де Філіс заходилася кашлем поруч зі мною, помираючи. Або, в кращому разі, на мить ставала маленькою дівчинкою в Гламоргані, яка дивиться на римську дорогу і мріє про чудове життя, що чекає попереду. Я подивилася на Еріха, згадавши, що в нього самого в космосі лишилося довге і паскудне майбутнє. І принаймні він не посміхався. Я подумала, може він трохи принишкнув, дізнавшись, що хтось має аж два таких майбутніх, але сумнівалася в цьому». «Бо, розумієте, – продовжувала витискати з себе Лілі, – у всіх моїх трьох життях я була дівчиною, яка закохалася у великого молодого поета, якого ніколи не бачила, голос нової молоді і всієї юності. І вона вперше по-великому збрехала, щоб потрапити в Червоний Хрест і перебратися до Франції, щоб бути ближче до нього. І все це було небезпекою, темною магією і лицарем у обладунках» і вона уявляла, як знайде його пораненим, але не тяжко, з невеликою пов'язкою на голові, і вона запалить йому сигарету і злегка усміхнеться, ніколи не даючи йому здогадатися, а просто буде найкращою версією себе і спостерігатиме, чи не прокинеться в ньому щось до неї. А потім німецькі кулемети скосили його під Пашендейлем і не могло бути на світі таких великих пов'язок, щоб його врятувати – і дівчина залишилася сімнадцятирічною всередині, і валандалася де попало, і намагалася бути порочною. Хоча це в неї не дуже виходило, і пити тут у неї було трохи більше хисту. Хоча спитися до смерті не так просто, як здається, навіть якщо нирки тобі допомагають, але їй це вдалося. А потім співає півень. Вона прокидається від різкого поштовху, вириваючись із сірих снів смерті, що заповнюють її лінію життя. Холодний світанок – запах французької ферми. Вона торкається своїх кістичок, і вони зовсім не схожі на величезні гумові чоботи, наповнені водою. Вони ані трохи не набряклі – це молоді ноги. Там є маленьке вікно і верхівки ряду дерев, які можуть виявитися тополями, коли стане світліше. А те світло, що є, показує такі ж ліжка, як її власне, і голови під ковдрами – а розвішана уніформа відкидає великі тіні, і якась дівчина хропе. Чути дуже далекий гуркіт, від якого вікно трохи дрижить. Тоді вона згадує, що вони – дівчата з Червоного Христа, за багато багато кілометрів від Пашендейля, і що Брюс Марчант має померти сьогодні на світанку. За кілька хвилин він піде через бруствер, де сидить стрижений кулеметник, ловить його в приціл і трохи поводить стволом. Але вона сьогодні не помре. Вона помре в 1929 і 1955 роках. І якраз коли вона починає божеволіти, щось скрипить, і з тіні навшпиньки виходить японець із жіночою зачискою, білим-білим обличчям і чорними-чорними бровами. На ньому рожевий халат і чорний пояс, до якого з боків причеплені два самурайські мечі. Але в правій руці він тримає дивний сріблястий пістолет. І він усміхається їй, наче вони одночасно брат і сестра, і коханці, і каже «Вуліву вівр, мадмуазель!». І вона витріщається на нього, а він киває головою і каже «Місі, хоче жити, так, ні». Лапа сіда тихо стиснула мої тремтячі руки. Мене завжди пробирає, коли я чую про чиєсь воскресіння, і хоча моє було божевільнішим, у ньому теж були фріци. Я сподівалася, що вона не переказуватиме решту формули, і вона цього не зробила. Через п'ять хвилин він спустився сходами, більше схожими на драбину, щоб чекати внизу, а вона поспіхом одягається. Одяг чинить невеликим. Опір, наче він злегка прилип до гачка та брудної стіни, і їй гидко його торкатися. Стає світліше, і її ліжко виглядає так, ніби там хтось усе ще спить, хоча воно порожнє, і вона не змогла б змусити себе покласти руку на те місце, навіть якби від цього залежало її нове життя. Вона спускається, і довга спідниця їй не заважає, бо вона знає, як її підбирати». Сузаку проводить її повз вартового, який їх не бачить, і повз заспаного фермера в блузі, який кашляє і випльовує ніч зі свого горла. Вони перетинають подвір'я ферми, воно залите рожевим світлом, і вона бачить, що сонце вже зійшло, і знає, що Брюс Марчант щойно стік кров'ю до смерті. Там стоїть порожній відкритий автомобіль, що гучно торохтить, чекаючи на когось. У нього величезні заляпані брудом колеса з дерев'яними спицями і латунний радіатор з написом «Сімплекс». Але Сузаку веде її повз нього до купи гною, вибачливо вклоняється, і вона переступає через двері. «Я почула, як Еріх сказав іншим біля бару». Як зворушливо. Може тепер мені розповісти всім про мою операцію? Але сміху це майже не викликало. Ось так Ліліан Фостер потрапила у світ змін, з його викарбованими в сталі кошмарами, його смертельним темпом і ще смертельнішою млявістю. Я була живішою, ніж будь-коли раніше, але це було те життя, яке труп може отримати від нескінченних ударів електричним струмом. І я не могла знайти в собі жодної мети чи надії, А Брюс Марчант здавався далеким, як ніколи. А потім, недалі як шість годин тому, у двері увійшов солдат у чорній уніформі. І я подумала, цього не може бути, але він так схожий на його фотографії. А потім мені здалося, що хтось вимовив ім'я Брюс, а потім він вигукнув так, ніби на весь світ, що він Брюс Марчант». І я зрозуміла, що існує воскресіння, понад воскресіння, справжнє воскресіння. О, Брюсе! Вона подивилася на нього, а він плакав і усміхався, і вся юна краса повернулася до її обличчя. І я подумала, це мають бути вітри змін, але цього не може бути. Поглянь на це без слюнявості, Грето, є щось, що творити більші дива, ніж зміни. А вона продовжувала. А потім вітри змін вщухли, коли змії випарували підтримувач або дівчата-привиди, інтровертували його, і всі троє зникли так швидко і тихо, що навіть Брюс не помітив Це найкращі пояснення, які я можу знайти і я гадаю, що одне з них правдиве. У будь-якому разі вітри змін вщухли, і моє минуле, і навіть мої майбутні стали чимось, що я можу легко нести, бо маю когось, хто несе їх разом зі мною. Ібо нарешті я маю справжнє майбутнє, що простягається попереду, невідоме майбутнє, яке я створю сама своїм життям. «О, хіба ви не бачите, що тепер у всіх нас є вона, ця велика можливість?» «Гіб-гіб, ура, суфражисткам, сідні та товариству тверезості!» – вивукнув Еріх. «Бо зіграйно нам попурі з сердець і квітів та вперед християнське воїнство! Я глибоко зворушений, Лілі! Де тут іншим ставати в чергу на великий роман століття?» Розділ 12 Теперішнє – це тягар, який можна витримати. Спину ж згинає, додана вага помилок минулого та страхів перед майбутнім. Я мусив навчитися зачиняти передні двері перед завтрашнім днем і задні двері перед учорашнім і влаштуватися тут і зараз. Анонім. Велика можливість. Ніхто не засміявся з безглуздих сарказмів Еріха. І все ж я подумала, так, нехай йому грець, його істеричні сірій голівці, але він наполовину правий, Лілі зараз володіє чимось великим і хоче подати це решті з нас на тарілочці. От тільки любов так не готується і не нарізається. Втім, її ідеї щодо підтримувача були непоганими, особливо та, що це «дівчата-привиди» вимкнули інтроверсію. Це пояснило б, чому не було тренувань з інтроверсією, а розповіді в інструкції про сині спалахи були просто прикрасою. До того ж, зникнення чогось без руху чи переходу – це саме те, що могло не привернути уваги. І, гадаю, це дало іншим їжу для роздумів, бо навіть відчайдучні випади Еріха ніхто не відреагував. Але я, чесно кажучи, не бачила, де тут велика можливість бути засунутим у сірий мішок посеред порожнечі. І я почала дивуватися, і в мене з'явилося дивне відчуття, і я сказала собі «тримайся, Грето, це надія». «Жахливо в долі демона те, що для твоїх мандрів відкритий увесь час», – говорила Лілі з усмішкою. «Ти ніколи не можеш зачинити задні двері перед учорашнім днем або передні двері перед завтрашнім і просто жити в теперішньому». Але тепер це зроблено за нас, двері зачинені, нам більше ніколи не доведеться пережовувати минуле чи майбутнє. Павуки та змії ніколи не знайдуть нас, бо хто чув, щоб притулок, який справді загубився, колись рятували. І, як мені казали знавці, інтроверсія – це кінець для тих, хто зовні». «Тож ми в безпеці від павуків та змій, нам більше ніколи не бути рабами чи ворогами, і ми маємо місце, де можемо жити нашими новими життями, місце, підготовлене для нас від самого початку». Вона витримала паузу. «Ви ж розумієте, що я маю на увазі?» Сідні, Борегар і доктор П'єшков пояснили мені це. «Притулок – це збалансований акваріум, точнісінько як космос». Ніхто не знає, скільки епох великого часу він використовувався без жодного притоку нових матеріалів, окрім розкоші та людей, і без жодного викиду відходів. Ніхто не знає, скільки ще епох він зможе підтримувати життя. Я ніколи не чула, щоб малі підтримувалися, зношувалися. У нас є все майбутнє, вся безпека, на яку можна сподіватися. У нас є місце, щоб жити разом. Знаєте, вона була бісового права, і я зрозуміла, що весь цей час десь на задвірках моєї свідомості жила впевненість, ніби ми задихнемося чи щось таке, якщо не відчинимо двері найближчим часом». Я мала б знати краще за будь-кого, бо якось під час окопного періоду війни змін я пробула в притулку без дверей аж сто снів, і нам довелося запустити цикл відтворення їжі, і все було гаразд». А потім, оскільки мій розум працює саме так, я миттіво почала уявляти наслідки нашого спільного життя в повній ізоляції, як і казала Лілі. Я почала розбивати людей на пари, нічого не могла з собою вдіяти. Подивимося, чотири жінки, шість чоловіків, двоє інопланетян. «Грето, – сказала я собі, – ти точно станеш місіс Поліандрією. У нас буде щоденна газета і класи народних танців, ми зачинятимемо бар, окрім вечорів, а Брюз вестеме віршовану історію притулку. Я навіть подумала, хоча знала, що це вже зовсім безглуздо, про школи та дітей. Цікаво, на кого були б схожі діти Сідді або мого маленького коменданта? Не підходьте близько до порожнечі, Любі!» Звісно, двом інопланетянам було б особливо важко, але Севенсі принаймні не такий уже інакший, а хлопці з генетики зробили чудові кроки вперед, і мод мала б про це знати. Та й у хірургії були дивовижні прилади, коли док протверезіє «тупіт маленьких копит». Мій наречений говорив вам про те, щоб нести послання миру в решту космосу, додала Лілі, і покласти край великим змінам і загоїти всі рани, завдані в малому часі. Я подивилася на Брюса. Його обличчя було застиглим і напруженим, як завжди буває з найкращими з них, коли жінка починає просторікувати про справи свого чоловіка. І не знаю чому, але я сказала собі – вона розпинає його, вона прибиває його цвяхами до його жмети, як це вміють робити жінки, навіть коли в цьому немає особливого сенсу, як зараз». А Лілі вела далі. Це була прекрасна думка, але... Зараз ми не можемо ні принести, ні надіслати жодного послання. І я вірю, що в будь-якому разі вже запізно для послань миру. Космос занадто пошматований змінами. Він зайшов занадто далеко. Він розчиниться, зникне, не лишивши й сліду. Ми вцілілі. Смолоски буття передано в наші руки. Можливо, ми вже – це все, що лишилося від космосу. Бо чи думали ви, що вітри змін могли вщухнути біля самого джерела? Ми можемо ніколи не досягти іншого космосу. Ми можемо вічно дрейфувати в порожнечі. Але хто з нас був інтровертований раніше, і хто знає, що ми можемо, а чого ні? «Ми – насіння, з якого виросте нове майбутнє. Можливо, всі преречені Всесвіти відкидають таке насіння, як цей притулок. Це насінина, це ембріон, дайте йому вирости». Вона швидко зиркнула на Брюса, потім на Сіда і процитувала. «Ходімо, друзі, ще не пізно шукати новий світ». Я стиснула руку Сіда і хотіла щось йому сказати – але він не помічав моєї присутності. Він слухав, як Лілі цитує Теннісона, з зачарованими очима і роз'явленим ротом, наче уявляв, які нові речі він міг би туди покласти. О, Сідді! І тоді я побачила, що інші дивляться на неї так само. Ільгілігіс бачив, як виростають ліси пір'я, прекрасніші за ті, що були на давно мертвій луні». Дитя Оранжереї Мод Ап Арес Девіс потайки пробиралася на зорі лит, що прямував до іншої галактики, або думала про те, яким інакшим могло б бути її життя, про дітей, яких вона могла б мати, якби залишилася на планетах і не потрапила у світ змін. Навіть Еріх виглядав так, ніби він міг би бліцкригом захоплювати нові всесвіти – а Марк – підкорювати їх для восьминого фюрера-імператора, бо подумки плив по ширшій місісіпі на велетенському колісному пароплаві. Навіть я, ну, я не марила великим Чикаго. «Не варто впадати в таку дику крайність», – сказала я собі. Але таки глянула вгору на порожнечу і здригнулася, бо уявила, як вона відступає, а весь притулок починає рости. Я справді мала на увазі те, що сказала про насіння, повільно продовжувала Лілі. Я знаю, як і всі ви, що... в Світі змін не буває дітей, що їх не може бути, що ми всі митрєво стаємо безплідними, що те, що називають прокляттям, знято з нас, дівчат, і ми більше не в рабстві у місяця. Вона була права, тут не посперечаєшся. Якщо є річ, доведена мільйон разів у світі змін, то це вона». Але ми більше не у світі змін, м'яко сказала Лілі. І його обмеження більше не повинні стосуватися нас, зокрема й це. Я глибоко впевнена в цьому, але вона повільно озирнулася довкола. Нас тут четверо жінок, і я подумала, що в однієї з нас можуть бути певніші ознаки. Мої очі за її поглядом оббігли всіх присутніх, як і очі будь-кого іншого. Власне, всі роззирнулися окрім мод. У неї на обличчі застиг найбозглуздіший вираз подиву, і вона так і стояла, а потім дуже обережно злізла з барного стільця зі своїм в'язанням. Вона подивилася на наполовину закінчений рожевий бюзгаутер із встромленими в нього довгими білими спицями, і її очі витріщилися ще дужче, наче вона чекала, що він просто зараз перетвориться на дитячий светрик. Тоді вона пройшла через весь притулок до й стала поруч. Поки вона йшла, вираз подиву змінився на спокійну усмішку. Єдине, що вона ще зробила, це трохи розправила плечі. Намить я їй позаздрила, але для неї це було подрійне диво, враховуючи її вік, і я не могла на неї за це гніватися. І, правду кажучи, мені стало трохи страшно. Навколо цієї справи з народженням дітей я нервувала навіть із Дейвом. Проте я підвелася разом із Сідді, не могла себе зупинити, і він, мабуть, теж. І ми, взявшись за руки, підійшли до пульта дивана. Бо та Севенсі вже були там із Брюсом, звісно. А потім, хай мені грець, ці солдати до загину, Кабі та Марк, теж рушили від бару. І я не бачила в їхніх очах нічого про величкриту чи чериму, але щось гадаю одне про одного. Замить Іллі повільно відклеївся від піаніно і пішов слідом, ледь тягнучи щупальця по підлозі». «Я не могла уявити, щоб він сподівався на маленьких Ільчат у цій компанії, хіба що анекдоти про лунян були правдою. Але, можливо…» «Він був справді безкорисливим, а можливо й ні. Можливо, він просто розсудив, що Іллі має бути на боці найбільших батальйонів». Я почула за нашими спинами кроки, що човгали, і ось з'явився док із галереї, несучи в складених руках абстрактну скульптуру завбільшки з новонароджене немовля. Це було скупчення ідеальних блискучих сірих сфер розміром з м'ячик для гольфу, що за формою нагадувало великий мозок, але з дірками, що подекуди зяяли наскрізь. Він простягнув її нам, наче дитину, якою треба захоплюватися, і ворушив губами та язиком, ніби дуже намагався щось сказати, хоча не вилетіло жодного слова, яке можна було б зрозуміти. І я подумала, Максей Олексійович може бути п'яний до німоти, і в нього самого в голові повно дірок, але інстинкти в нього правильні, благослов його душевне російське серце. Ми всі стовпилися навколо пульта дивана, як футбольна команда на нараді. Миротворці, спало мені на думку. Севенсі був би фулбеком або центром, а Іллі – лівим ендом, ну й розпасовщик. І кількість гравців якраз підходяща». Еріх лишився один біля бару, але тепер навіть він. «О, ні, цього не може бути», – подумала я. «Навіть він рушив до нас». Тоді я побачила, що його обличчя перекосило гірше, ніж будь-коли. Він зупинився на півдорозі і спромігся видавити посмішку, але вона теж була жахливою. Ось він, мій маленький комендант, подумала я, жодного командного духу. То тепер у Лілі та Брюса так, і у бабусі Мод з'явилося своє гніздечко, сказав він, і йому не довелося б сильно напружувати голос, щоб він перейшов у вереск. А ким? Маємо бути ми решта, птахами-паразитами? Він вигнув шию, замахав руками і прохрипів. «Ку-ку! Ку-ку!» І я сказала собі... Я часто думала, що ти божевільний, хлопче, але тепер я це знаю напевно. Тойфельсдрек, так, диявольське лайно, ви всі, здається, заражені цією мрією про дітей. Хіба ви не бачите, що світ змін – це природний і належний фінал еволюції? Період насолоди та підбиття підсумків, остаточне вирішення справ, яке жінки називають «руйнуванням». «Рятуйте, мене гвалтують!» «Ой, що вони роблять з моїми дітьми? Але яке чоловіки знають, як здійснення? Вам дали хороші ролі в загибелі богів, а ви підходите до автора, плещете його по плечу і кажете, «Вибачте, Гер Вагнер, але ці ваші сутінки богів якісь надто похмурі. Чому б вам не написати для мене оперу про малечу, про дорогих, маленьких, блакитнооких кучерявчиків?» Сюжет «О, хлопець зустрічає дівчину, і вони осідають, щоб плодитися». Щось таке. Диявольське лайно в квадраті і прокляття на ваші голови. Чи думали ви, яким буде життя без дверей, через які можна вийти на волю і назустріч пригодам, щоб випробувати свою мужність і гостроту розуму? Ви хочете відростити довгі сірі бороди, шкандибаючи навколо цього вивернутого на астероїда? Тинятися в чотирьох стінах до кінця своїх днів, марячи маленькими всесвітами-немовлятами. До речі, в компанії з живою бомбою. Печера, утроба, затишне сіре гніздечко – це те, чого ви хочете? Воно виросте? Отак, як місто поглинає дикий ліс, розростання, кіндер, кірхе, кюхе, не дай Боже мені дожити до такого». «Жінки, як я ненавиджу їхні яскраві очі, коли вони дивляться на мене біля вогнища, згорбившись, погоюючись, глибоко щасливі від того, що вони старі, і кажуть, він слабшає, він здає, скоро мені доведеться вкладати його в ліжко і робити за нього найпростіші речі. Твоя паскудна потрійна богиня, Кабі» та, що народжує, наречена, і та, що ховає чоловіка, жінка, та, що знесилює, та, що заковує, та, що калічить». «Жінка! І кучеряві маленькі ракові пухлини, яких вона хоче!» Він хитнувся до нас, вказуючи на Лілі. «Я не знав жодної, яка б не хотіла скалічити чоловіка. Дай їй тільки шанс. Скалічити його, сповити, підрізати йому крила, змолоти його на фарш, щоб зліпити іншого чоловіка, свого лялькового чоловічка». «Ти сховала підтримувач? Ти квочко, щоб мати своє гніздечко і свого Брюсика. Він замовк, важко дихаючи, і я чекала, що хтось заїде йому по носі. І думаю, він теж на це чекав. Я повернулася до Брюса, і він дивився. Не знаю як. Жаль, провина, тривога, гнів, потрясіння, натхнення. Усе водночас». І мені захотілося, щоб люди іноді мали прості приміські реакції, як у журналах. Тоді Еріх зробив помилку, якщо це була вона. Він повернувся до Брюса і, повільно заточуючись, рушив до нього, мацяючи руками повітря, наче збирався впасти в його обійми, і примовляючи «Не дай їм схопити тебе, Брюсе! Не дай їм зв'язати тебе! Не дай їм підрізати тебе!» «Ні твої слова, ні твої вчинки. Ти солдат. Навіть коли ти говорив про послання миру, ти говорив про те, щоб щось розбити по-своєму. Неважливо, що ти думаєш і відчуваєш, Брюсе, неважливо, скільки ти брешеш і як сильно ховаєшся, ти насправді не на їхньому боці. Це спрацювало». Це сталося не так швидко, як мені б хотілося, і, гадаю, не в тому дусі, який би мене потішив. Але мушу віддати належне Брюсу. Він не зіпсував справу, не змазав і не пом'якшив свій удар. Він зробив крок уперед, його плечі розвернулися, і кулак зустрівся з ціллю красиво й чисто. Коли він це зробив, він вимовив лише одне слово – «локі». І, чорт забирай, це миттєво відкинуло мене назад до багаття на дюнах Індіани, де мама розповідала мені за Еддою про злісного, глузливого, руйнівного скандинавського бога. І про те, як інші боги прийшли, щоб заманити його в пастку в його схованці біля річки. А він саме закінчував в'язати таємничу сітку, достатньо велику, як я собі уявляла, щоб заплутати весь усесвіт». І якби вони прийшли на хвилину пізніше, він би встиг. Еріх розпластався на підлозі, піднявши голову, потираючи щелепу і люто дивлячись на Брюса. Марк, який стояв поруч зі мною, трохи поворухнувся. І я подумала, що він збирається щось зробити, можливо, навіть вгадити Брюса в старому дусі. Ти не смієш так чинити з моїм напарником. Але він лише похитав головою і сказав. «Омнія Вінсет Амор». Я штовхнула його ліктем і запитала. «Тобто?» А він відповів. «Любов усе перемагає. Я ніколи б не очікувала такого від відремлянина, але він був наполовину правий у будь-якому разі». Лілі. «Здобула свою перемогу. Шлюб, шляхом нокауту, женоненависного друзяки, який би намагався витягувати чоловіка з дому ночами». «У той момент, я думаю, Брюс хотів Лілі та життя з нею більше, ніж хотів реформувати світ змін. Звісно, у нас, жінок, бувають свої маленькі перемоги, доки не прийдуть легіони, або маленький капрал не виставить свою артилерію, або панцери не загорчать по дорозі». Еліх звівся на ноги і застиг у напівзігнутій позі, все ще потираючи щелепу і люто дивлячись на Брюса поверх долоні – але не роблячи жодних спроб продовжити бій. Я вивчала його обличчя і сказала собі, якщо він зможе дістати пістолет, він застрелиться, я знаю. Брюс почав був щось говорити, але завагався, як завагалася б і я на його місці, і саме тоді на дока найшло одне з його непередбачуваних натхнень – він, хитаючись, поплентався до Еріха, простягаючи скульптуру і видаваючи глухонімі звуки, як раніше нам. Еріх подивився на нього так, ніби збирався вбити, а потім схопив скульптуру, замахнувся нею над головою і щосили гепнув об підлогу, і, о диво, вона не розбилася. Вона просто проковзнула цілим шматком і зупинилася за кілька дюймів від моїх ніг. Те, що ця штука не зламалася, мабуть, стало останньою краплею для Еріха. Клянуся, я бачила, як червона хвиля піднялася крізь його очі до самого мозку. Він рвонув до сектору складів і за кілька кроків опинився біля бронзової скрині з бомбою. Для мене все стало відбуватися як у сповільненій зйомці, хоча я й не ворухнулася. Майже кожен чоловік кинувся за Еріхом, Брюс – ні, а Сідді відсахнувся після першого жеревка вперед, тоді як Іллі стиснувся для стрибка. І саме між волохатими гомілками Севенсі та білими штанами Боя я побачила те маленьке коло черепів, наче під мікроскопом, і спостерігала, як палець Еріха опускається на них у тому порядку, який дала Кабі – один, три, три. «П'ять, шість, два, чотири, сім. Я встигла сім разів виразно помолитися, щоб він помилився. Він випростався. Іллі приземлився біля скрині, як величезний сріблястий павук, і його щупальця безсило заходили по її кришці. Інші в наляканому заціпенінні завмерли навколо них. Груди Еріха важко здималися» але голос був холодним і зібраним, коли він промовив. «Ви щось згадували про те, що у нас є майбутнє, міс Фостер. Тепер ви можете бути точнішою». Якщо ми не повернемося до космосу і не викинемо цю коробку, або не знайдемо техніка павуків, або не зуміємо зв'язатися зі штабом, щоб отримати вказівки з розмінування бомби, наше майбутнє триватиме рівно 30 хвилин. Розділ 13 Але звідки він взявся? Із якого Лона був народжений? Звірів чи землі я не читала. Та певно був вигодований молоком вовчиць і тигриць. Спенсер. Тигр на волі. Гадаю, коли вони справді натискають на кнопку, чи повертають вмикач, чи спускають пастку, чи фокусують промінь, чи що там ще, ти не млієш, не божеволієш і не робиш нічого іншого зручного. Я не зробила. Усе, кожен, кожен рух, кожне вимовлене слово були для мене болісно реальними, наче рука викручувала і стискала щось глибоко в мені. І я бачила кожну натиску найменшу деталь, підсвічену і збільшену, ніби сама мала сім черепів. Еріх стояв по той бік скрині з бомбою. На його губах грали ледь помітні усмішки. Я ніколи не бачила його таким зібраним. Ілі був поруч із ним, але не на його боці, самі розумієте. Марк, Севенсі та Бо стояли біля скрині з нашого боку. Бо опустився на одне коліно і прискіпливо Оглядав скриню з приборканим жахом, схиливши голову трохи ближче, ніж потрібно для чіткого зору, але тримаючи руки щепленими за спиною, мабуть, щоб стримати імпульс, натиснути на будь-що, що скидалося на кнопку розмінування. Док розпластався обличчям донизу на найближчій кушетці, вимкнувся остаточно, як мені здалося. Ми, четверо дівчат, усе ще стояли біля пульта дивана. Кабі поруч зі мною здивувала. Вона не виглядала наляканою чи зачепененою, а була майже такою ж напружено живою, як Еріх. Сід відсахнувся, як я вже казала, і тримав одну руку простягнутою до малого підтримувача, але не торкався його. На його бородатому обличчі був такий вираз, наче він прикликав смерть і погибель на кожного п'яного гульвісу, який коли-небудь вирушав із Кінгсліна до Кембриджа чи Лондона. І я зрозуміла, чому. Якби він згадав про малий підтримувач на секунду раніше, він міг би притиснути Еріха до підлоги над важкою гравітацією ще до того, як той торкнувся б кнопок. Брюс спирався однією рукою на спинку пульта дивана і дивився на групу навколо скрині, на Еріха. Здається так, ніби Еріх зробив для нього щось дивовижне. Хоча я не Можу уявити себе в захваті від того, що мене включили в чиюсь вечірку самогубство з сюрпризом. Брюс виглядав занадто мрійливим, побий його брахма, як для людини, у якої в голові має бути та ж сама підбита сталлю думка, що я впевнена була у решті з нас. Через 29 хвилин, чи близько того, притулок перетвориться на сонце в мішку. Еріх першим перейшов до справи, на що я б поставила будь-які гроші. Він мав перевагу і не збирався її втрачати. Ну коли ви вже почнете змушувати Лілі сказати нам, куди вона сховала підтримувач? Це має бути вона. Вона була надто впевнена, що він зник назавжди, коли говорила. А Брюс мусив бачити з бару, хто взяв підтримувач і кого б він став покривати, як не свою кралю. Ось він, плагіатить мої ідеї, але я була готова повністю передати їх йому, якби він знайшов правильне відро води для цієї бомби з годинниковим механізмом. Він зиркнув на зап'ястя. Згідно з моїм викликачем, у вас 29 з половиною хвилин, враховуючи час, який знадобиться, щоб відкрити двері або зв'язатися зі штабом. Коли ви візьметеся за дівчину? Брюс злегка розсміявся, зневажливо, хай мені Бог поможе, і рушив до нього. «Послухай, старий», – сказав він, – «не треба турбувати Лілі чи вовтузитися зі штабом, навіть якби ви могли. Справді, зовсім не треба. Не кажучи вже про те, що ваші здогадки цілком безпідставні, друже, і я трохи здивований, що ви їх висуваєте». Але це нічого, бо так сталося, я технік-атомник і навіть працював над цією самою бомбою. Щоб її розмінувати, треба просто трохи покрутити деякі анхи, ці маленькі хрести з петельками. Ось, дозвольте мені. «Аллах іль Аллах», але це, мабуть, вразило всіх так само, як і мене, як надто неймовірне твердження, як занадто нахабний британський блеф, бо Еріху навіть не довелося говорити жодного слова. Марк і Севенсі вхопили Брюса за руки, по одному з кожного боку, щойно він нахилився до бронзової скрині. І зробили це зовсім не ніжно. Тоді заговорив Еріх. О, ні, Брюсе, дуже полицарські з твого боку намагатися прикрити свою подружку. Але ми не дозволимо собі розлетітися на голі атоми на 28 хвилин раніше, поки ти вовтузитимешся з кнопками. Саме проти цього. Застерігав Бенсон Картер. І сподіватимешся на дивана вмання. Це надто дешево, Брюсе, коли ти прибув із 1917 року. Не був у великому часі сто снів і сам кликав «Атехніка» кілька годин тому. Надто дешево. «Брюсе, станеться дещо, що тобі, боюсь, не сподобається, але тобі доведеться з цим змиритися. Тобто, якщо міс Фостер не вирішить піти нам на зустріч». «Слухайте, ви хлопці, відпустіть мене», зажадав Брюс, пробуючи вирватися. «Я знаю, що в це важко повірити, і я справді ввів вас в оману, кличучи «Атехніка», «Але я просто хотів привернути вашу увагу. Я не хотів сам працювати з бомбою. Справді, Еріху, хіба б вони наказали Бенсону Картеру забрати нас, якби один із нас не був атехніком? Вони в обов'язково включили одного в цю кляту операцію». «Коли вони використовують тактику латання дірок», з усмішкою процитував Еріх його ж слова. «Кабі обізвалася поруч зі мною». «Бенсон Картер був магом матерії і вирушав на операцію під виглядом старої жінки. У нас є його плащ і каптур разом з іншим одягом. І я здивувалася, як ця холодна жінка-офіцер могла бути тією ж дівчиною, що кидала на Марка млосні погляди ще 10 хвилин тому. Ну? – запитав Еріх, зеркнувши на викликач – а потім, обвівши нас поглядом, наче десь тут мусила лишитися хоч крапля заліза старого вермахту. Ми всі виявили, що дивимося на Лілі, а вона сама виглядала такою напруженою, такою готовою до стрибка і загнаною в кут, що мені цього було цілком достатньо, аби теорія Еріха про підтримувач стала непохитною впевненістю, Брюс, мабуть, збагнув, у якому напрямку працюють наші думки, бо почав вириватися вже серйозно і водночас кричати. «Заради всього святого! Не чіпайте, Лілі! Відпустіть мене, ідіоти! Усе, що я вам сказав, правда! Я можу врятувати вас від цієї бомби! Севенсі, ти став на мій бік проти павуків! Тобі нічого втрачати! Сід, ти англієць!» «Бо ви джентльмен і теж кохаєте її, заради всього святого, зупиніть їх!» Бо зеркнув через плече на Брюса та інших, що стовпилися біля його ніг, і на його обличчі здригнувся жоден мускул. Сід, я бачила, знову проходив крізь чистилище прийняття рішення. Бо прийняв рішення першим, і, мушу віддати йому належне, він діяв швидко й розумно. Прямо з позиції на колінах, і ще до того, як остаточно повернув голову, він кинувся на Еріха. Але інші речі в цьому космосі, окрім людини, теж можуть обирати сторону і діяти швидко. Іллі перехопив Бо на півдорозі, міцно обхопив його щупальцями, і вони почали хитатися, як п'яний білосріблястий перукарський стовб. Бо вхопився руками за кожне щупальце і водночас його обличчя почало багровіти, я аж зщулилася від того, через що вони обидва проходили. Можливо, Севенсі доклав копито до чистилища сіда, бо Брюс вирвався з рук сатира і спробував нокаутувати Марка, але римлянин викрутив йому руку і не дав завдати точного удару. Еріх навіть не поворухнувся, щоб втрутитися в бійку, що цілком мого маленького коменданта». «Махати кулаками на когось, крім мене, це нижче його гідності». Тоді Сід зробив свій вибір, але я не встигла зрозуміти, який саме, бо щойно він потягнувся до малого підтримувача, Кабі зневажливо вихопила його з його рук і дала йому коліном у живіт. Я аж зігнулася від співчуття, а він відлетів і впав на коліна в бік тих, що билися». Повертаючись, Кабі без особливих зусиль заїхала Лілі, яка теж спробувала щось вхопити, ударом тильної сторони долоні, від чого та впала на диван. Обличчя Еріха спалахнуло як електрична вивіска, і він не зводив очей з Кабі. Вона трохи присіла, перенісши вагу на пальці ніг і міцно притиснувши малий підтримувач лівою рукою, наче капітан баскетбольної команди, що планує атаку. Потім вона рішуче змахнула вільною рукою праворуч. Я не зрозуміла, але Еріх збагнув, і Марк теж, бо Еріх стрибнув до сектору відпочинку, а Марк відпустив Брюса і кинувся за ним, огинаючи руки Севенсі, який знову вступав у бійку, не знаю на чиєму боці. Іллі відчепився від бо і одним великим стрибком повторив маневр Еріха та Марка. Тоді Кабі крутнула регулятор до упору, і Брюс, Бо, Севенсі та бідолашний Сідди були збиті з ніг і прикуті до підлоги силою десь у вісім гравітацій. Біля нас мало бути легше, я сподівалася на це, але дивлячись на Сідді так не здавалося. Він упав плазом, розкинувши руки. Одна рука була так близько до мене, що я могла б її торкнутися, але не відпустити». Його рот був притиснутий до підлоги, він хапав повітря кутиком губ, і я бачила, як його хребет намагається провалитися крізь живіт. Брюсу ледь вдалося трохи підняти головою одне плече, і всі вони нагадали мені ілюстрацію Доре до пекла, де вершки проклятих вмерзли по самі шиї в лід у найглибшому колі підземелля. Гравітація мене не зачепила, хоча я відчувала її у лівій руці». Я здебільшого перебувала в секторі відпочинку, але теж упала до лілиць частково через дурне співчуття, яке в мені живе, але переважно тому, що не хотіла ризикувати і давати Кабі привід мене збити. Еріх, Марк та Іллі вибралися з небезпечної зони і попрямували до нас. Мод обрала цей момент, щоб зробити свій хід. У неї було небагато варіантів, якщо вона взагалі хотіла щось зробити». Стара цього разу і справді виглядала на свій вік, але, гадаю, думка про її диво вижила поруч зі страхом перед випотрошеним сонцем і важила для неї дуже багато, бо вона кинулася вперед, націлившись збити Кабі прямим ударом у зону важкої гравітації і схопити малий підтримувач іншою рукою. Розділ 14. Ми, як алмази кришимося власним пилом. Вебстер. Тепер ти заговориш. Укритянок очі на потилиці, або ж давайте визнаємо, артисти не солдати. Кабі махнула вбік, спритно підсобила рукою, і бідолашна стара мод полетіла туди, куди збиралася Кабі. Мені стало млосно, коли я побачила, як гравітація вчепилася в неї і потягла вниз. «Я могла б підскочити і стати четвертою в черзі до Кабі, але я зовсім не хоробра, коли на кону моє життя». Лілі почала підводитися, виглядаючи трохи ошелешеною. Кабі м'яко штовхнула її назад і тихо запитала, де він, а потім розмахнулася і дала їй ляпаса. «Найбільше мене вразила буденність, з якою Кабі це зробила». Я можу зрозуміти, коли хтось розлютився і врізав комусь, або навіть навмисне розпалив у собі лють, щоб зробити щось паскудне. Але така холоднокровність вивертає мені нутрощі. Здавалося, що половина обличчя Лілі ось-от залиться кров'ю, але вона більше не виглядала приголомшеною, її щелепа застигла». Кабі схопила перлове на Лілі, закрутила навколо шиї, і воно порвалося. Перлини розлетілися, як кульки для пінгпонгу. Тож Кабі стягнула сіру шовкову стрічку Лілі до самого горла і затягнула її. Лілі почала задихатися, міцно стиснувши губи. Еріх, Марк та Іллі підійшли ближче і оточили їх, але вони, здавалося, були задоволені тим, як справляється Кабі. «Слухай, Шльондро», – сказала вона, – «у нас немає часу. У тебе в цьому місці є кімната зцілення. Я вмію користуватися тими штуками». «Ось воно», – подумала я, – «мріючи втратити свідомість. Мало нам було всього. Мало було навіть смерті. Вони мусили витягти на світ цей нічний кошмар, персонально підібраний для мене. Жах із моїм ім'ям на ньому». Мені не дозволять спокійно вилетіти в трубу, їм мало атомної бомби. Вони мусили вписати в сценарій моє особисте пекло. Є така штука, називається інвертор, сказала Кабі, саме так як я й знала, що вона скаже. Хоча я не зовсім чула це в ту мить роздвоєння свідомості, яке я зараз поясню. Він розкриває тебе так, що вони можуть лікувати твої нутрощі, не розрізаючи шкіру і не пускаючи кров. Він вивертає твої великі частини на виворіт, крім кровоносних судин. Вся твоя шкіра, твої очі, вуха, ніс, пальці, ніг – усе це стає підкладкою маленької дірки, наполовину забитою твоїм волосям. Тим часом твої нутрощі відкриті для всього, що цілитель захоче з ними зробити. Ти якийсь час живеш на повітрі всередині цієї дірки. Спочатку цілитель дає тобі повітря, від якого ти засинаєш. Інакше ти збожеволієш за якісь 50 ударів серця. Подивимося, що з тобою зроблять 10 ударів серця без сонного повітря. Тепер ти заговориш але я не слухала її, принаймні справжня я, інакше я б збожеволіла і без процедури. Якось я чула, що твоя печінка загадковіша і далі від тебе, ніж зірки, бо хоч ти і живеш зі своєю печінкою все життя, ти ніколи її не бачиш і не вчишся вказувати на неї інстинктивно». І думка про те, що хтось колупається в цій інтимній, але невідомій частині тебе, була просто нестерпною. Я знала, що мушу діяти швидко. До Біса все. При першому ж натяку на інтроверсію, ще до того, як Кабі назвала її, Іллі так здригнувся, що його щупальця стягнулися в товсті пір'яні ковбаски. Еріх запитально глянув на нього. Але цей паршивий місячанин остаточно втратив мою прихильність, пропищавши «Не звертайте на мене уваги, я просто чутливий. Продовжуйте з дівчиною, змусьте її сказати. Так, я знала, що мушу щось зробити, а тут, на підлозі, це означало напружено і на високих обертах думати про щось інше». Безглузда скульптура, яку Еріх намагався розбити, була за фут від мого носа. І я побачила слабкий слід білої речовини, там, де вона проковзнула. Я простягнула руку і торкнулася сліду. Він був дрібнозернистим, як товчене скло. Я підняла скульптуру, і та частина, на якій вона ковзала, зовсім не пошкодилася, навіть не потьмяніла. Сірі сфери виблискували так само, як і раніше. Тож я зрозуміла, що цей слід – алмазний пил, стертий з алмазів підлоги чимось ще твердішим. Це підказало мені, що скульптура – річ особлива, і, можливо, у проспертованому мозку Дока справді ворушилася якась думка, коли він тицнув цю штуку нам усім і намагався щось сказати. Тоді йому нічого не вдалося вимовити – але раніше він збирався розповісти нам, що робити з бомбою, і, можливо, тут був зв'язок. Я напружила пам'ять і дала їй різко повернутися. І отримала «інверш бош», «бош», «а вже ж», «бош» і зворотний бош усім п'яницям, руським чи іншим. Тож я швидко спробувала цей фокус із пам'яттю ще раз, і цього разу отримала «гловш». А потім я ахнула і мало не чхнула від алмазного пилу, спостерігаючи, як у моїй голові шматочки складаються докупи, наче прискорена кіноплівка. Усе залежало від тієї чорної гусарської рукавички на праву руку, яку Лілі дістала для Брюса. Тільки вона не могла знайти її на складах, бо ми пізніше перешукали кожну найменшу комірку, і там не було жодних рукавичок, навіть лівої пари, яка мала б там бути. Крім того, у Блюса спочатку були дві рукавички на ліву руку, і ми обшукали весь притулок вустим гребенем. І на підлозі були лише дві чорні рукавички, там, де Брюс скинув їх зі стійки. Ці дві і тільки ці дві. Ліва, яку він приніс із собою зовні, і права, яку Лілі дістала для нього. Отже, ліва рукавичка зникла, в останнє я бачила її, коли Лілі клала її на тацю. А права рукавичка з'явилася – що могло означати лише одне – Лілі перетворила ліву рукавичку на ідентичну праву. Вона не могла зробити це, вивернувши її звичайним способом, бо підкладка була іншою. Але, як я знала надто добре, до нудоти існував незвичайний спосіб вивертати речі на виворіт, зокрема людські істоти. Треба було лише покласти їх на інвертор у хірургії і крутнути ручку до повної інверсії». Або можна було крутнути її до часткової інверсії і перетворити предмет на ідеальне тривимірне дзеркальне відображення самого себе. Чим і є права рукавичка стосовно лівої? Обертання через четвертий вимір, як це називають науковці. Я чула, що це використовують у хірургії для дуже асиметричних марсіан, і навіть для того, щоб дати людині, яка втратила руку, соціально бездоганну праву, перетворивши ампутовану праву руку на ампутовану ліву. Зазвичай у хірургії інвертують лише живі істоти, і нікому б не спало на думку робити це з неживим предметом, особливо в місті, де док-п'яниця, а хірургія не використовувалася сотні снів. Але коли ти щойно закохалася, ти придумуєш дивовижні божевільні вчинки заради людей, Одуріла від кохання, Лілі віднесла зайву ліву рукавичку Брюса в хірургію, частково інвертувала її і отримала праву рукавичку, щоб подарувати йому Те, що док намагався сказати своїм «інвербош» було «інвертуй ящик», тобто ми мали піддати бронзову скриню повній інверсії, щоб дістатися до бомби всередині і знешкодити її Док теж підхопив цю лідею після фокуса Лілі з рукавичкою. Як би виглядала вивернута на виворіт тактична атомна бомба, я не могла собі уявити і не надто прагнула побачити. Хоча, як я зрозуміла, можливо, мені доведеться. Але прискорена кіноплівка в моїй голові все ще крутилася. Пізніше Лілі, як і я, вирішила, що її коханий програє зі своїм закликом до бунту, якщо вона не забезпечить йому справді полонену аудиторію. І, можливо, Можливо, вже тоді вона планувала створити гніздечко для пташиньот Блюса і всі ті інші речі, у які мене якийсь час повірили. Тож вона взяла головний підтримувач, згадала про рукавичку і за кілька секунд поставила на полицю галереї мистецтв предмет, який ні в кого не викликав би запитань, окрім того, хто знає